Assalamualaikum mdugu musikizaji wa Radio Isanganiro ni tumaini ya kwamba hujambo mimi ni izori habunimana karibu kuhifuata tarifa ya habari ya mchana waleo Kwanza muhuta salimu wenyewe Mama mmoji ya konsulata vya lima na awawa, awawa huku jinyini mjumbura mtani luziba Na asilimia hamsini ya wanawaki wajia zito mkwani karusi wazalia nyumbani kwao Shirika na shirika la kimataifa ONI na Rani Vib kufungwa kwa wanahabari wane wa gazeti Iwaso. Kuna haya bila shaka na mengine ndugu msirizaji ambatanana na mihadi tamati. Leo isanganiru ni kiboko yao. Naam, tunaendelea na tarifa ya habari kamili. Watu wanaohitaji hati ya kudhihirisha kwamba hawana kesi ya jinai mahakamani wamewekewa wepesi. Pamoja na hayo wanatakiwa ku, wanatakiwa kujipakua fumu kwenye tovuti pamoja na polisi husika ambayo ni wetatu we nukta sekirite politike nukta orege nukta bi. Na baada ya hapo wanatakiwa pia kuwakilisha file ikiweme fotokopi ya kutambulisha kwenye kituo cha polisi cha mahakama ili kusainiwa. Na mawaziri nchini Burundi hawaruhusiu kujihushisa, kujihushisa na kazi nyingine za uchuzi. Hayo, yalibainishwa na waziri wa sheria Emerald Kanyana, arahamsihi alipokuwa akitetea mswada wa sheria kwa marupurupu ya, mak ya makamo wa raisi na waziri wa kwanza. Na luha ma mama husaidia katika maendeleo, Kwa kuwa huzungumzwa na wazawa wote. Hayo ni matamuchi yake kiongozi wa idara ya kuendeleza kusoma vitabu na kuboresha mila na desuri seburake. Arepatlike muheto anasema kwamba hivi hutumi waluha ya kilundi katika mikutano mbalimbali ya kuno bongo. Hayo pia ya mea meatamuka ijumahi katika warsha ambapo Burundi imegiunga na ulimwengu katika maadhimisho ya siku kuu ya kimataifa ya luha mama. Bada ya kumeza matekidogo, tunaendirea na tarifa ya habari. No. Tunaendirea na tarifa ya habari ya katika luha ya kiswahiri. Ungande wa mashirika ya wakulima wazao lakawa nchini Burundi, senake mulima wisangi, wanaridishwa na hatua iliyo chukuliwa na waziri wa mazingira kilimo na ufugaji ya kupandicha beyi ya kilo ya kahawa hadi miyatano hamsini sarafu ya Burundi, ambapo siku ya nyuma kilo moja ilikuwa kinunuliwa salafu miyatano salafu ya Burundi. Hayo, ni yani miasema leo katibu mtendaji katika mungano wa shirika hilo. Dispansi halimeshi, anaongezea pia kwamba hatua wa bado nefu huku akizingatia nguvu zinazo tumiwa na mkulima, wakil, mkulima katika zao hilo lakahawa. Na nimesema katika bishop jahabali kwamba aslimia hamsini za wanawake wajawazito mkua nikarusi wanazalia nyumbani kwao badara ya kuharakia kwenye zahanati. hanati. Isitoshe, Takribani takwimu hizo daima za wanawake wajawazito hawaendi kwa mganga kupimisha ujazo zito. Hayo ni matamshi ya wahusika na afya mkoani Humo ara, arahamsihi, katika shuhuri za kuhamasisha kina mama wajawazito kwenda kwa mganga. Na shirika la kimataifa UN linarani kufungwa kwa wanahabari wane wa gazeti Iwachu katika mkutano uliofanyika arahamsihi uko Geneva kwenye makao maku ya kitengo cha shirika la kimataifa husika na kutetea haki za binadamu wata wataalamu katika shirika hilo wanaoshughulika na haki za binadamu wanaomba kuchukuliwa huru kwa wanaomba kuachiwa huru kwa wanahabari hao hasa katika kipindi hiki kunako tarajiwa uchaguzi wataalamu hao wanaokuwa wanaokuwa wataalamu hao Wanaona kuwa kifungo cha wanahabari hao hulejecha nyuma uhuru wa, wa, tangaza, wa utanga zaji. Na tunaendelea na tarifa ya habari hii katika sekta ya kimataifa. Habari za kimataifa Na, nchini Rwanda kifo cha muimbaji wa ingili kizito mihigo chazuwa mawezi. Chazua maswali mengi. Kama tunavye soma kwenye ukusa, ukurasa wa radio ya wafanasa R5 mamraka inchini Rwanda ya sema kuwa marehemu kizito alisimamisha siku ya rahamisi na kumukuta maiti siku ya jumatatu ambaye inadaiwa kuwa arifaliki dunia kwa kujinyonga. Kama tunavyoendelea kusoma kwenye ukurasa huo, mashirika ya kimataifa ikiwemo shirika linarotetea hakiza binadam Human Rights Watch yaomba uchunguzi kuhusu, kuhusu kifo cha mwimbaji huyo. Katika kujua ukweli wa kifo hito, katika tangazo ya februari ishirini lilo na Human Rights Watch, shirika hilo linasema kuwa hali hiyo si mara ya kwanza kutokea nchini Rwanda. Na tukiendelea katika tarifa za kima taifa ni kwamba virusi vya corona vya vyaendelea kuzua wasiwasi wasi, wasi inchini in Japan, Korea kusini, china ya kuwa na matumaini. Waziri mkuu wale zoto na kushitakiwa kwa mawagi ya mukewake wa zamani. Na kagame museve ni kukata tena inchi ya upandatinichi wa Rolenso na Chisekedi. Mengi zaidi na jamalivya nenge na kumana. Maraisi wa Uganda na Rwanda wanatarajiwa kukutana tena ijumahi februari 21 katika mpaka wa Uganda na Rwanda kwa kukutana katika juhudi za kuendeleza mchakato wakuimalisha husiano wa inchi hizo mbili ambao ulikuwa unasuasua laia wapande zote mbili wanatarajiwa wa malaisi hao watafungua mpaka wakatuna uliofungua wa mwezi februari muakajana na kurudisha husiano muema wa mataifa hayo laisi polo kagame wa Rwanda na muenzake iweri msevi wa Uganda wamekua wakikutana na kuafikia kuhusu kuhimarisha uhusiano kati yao ili kumariza uhusiano uriopo Rwanda imekuwa imeshutumu Uganda kuapa ifati wasi wanaotaka kuatalisha usalama wake ikiwafunga kiolela laia wake huku Uganda ikishutumu Rwanda kuanda kundi la watu ili kuatalisha usalama wake waziri mkuu wa rezoto Thomas Tabene anatarajiwa kufikishwa mbele ya mahaka mai jumahi februari kuringana na vzanzo polisi hatu mayake tayari inajulikana. Anashitakiwa lasumi kwa mauwaji ya muke wake wazamani. Uchunguzi ulikuwa umesitishwa kwa miaka miwili Bili pelo tomane mwenye umri wa mnyaka musina nane aliwawa juni kumina mwaka rafu kumina saba. Alipokuwa anarudi nyumbani kwa gari mujini rezoto. Siku mbili badae mumewe Thomas tabene aliteuliwa rasmi kwa waziri mkuu wa rezoto. Huitimishe tarifa hiza kima taifa na anaji China ambako nchi hiyo Imekaribisha hali ya kupungua Kwa kasi mupia kwa mambulisi Ya virusi za ugonjwa Unaofamika kama koronavirisi Lakini wasiwasi wasi umeungezeka Nchini Japan kutokana Navifo za watu wawiri Ambao waliaga dunia Wakidiririsha ishara za virusi Za koronavirisi Kolea kusini pia imebaini ime Kwa amba inawasiwasi mkuba Bada ya kutokea mambulisi Mapia wa ugonjwa huo Shukrani buwana vya neja na kumana kwa habari yako. Na hadi hapa ndugu musikizaji walidio sanganeo ndipo niatiria nanga tarifa ya habali hii. Tuonane badai sa kuminamoja mchana muema.